«Добре кажеш, Галю, правду кажеш». Так їй знов отказує і знов засміявся. «Щось грюкнуло так по хаті, що аж шибки забряжчали. Галя вжахнулась. «Що це таке є? Хто се так стукає? Господи, наче хату обворушило». Здригнувся і Павло. Отсунув віконце, у тьмі щось мріло, кидаючись, бігаючи, наче з землі хапало-збирало. «Се так щось», каже Галі. Може, воріть ми вітер? Ні-ні, піди ти, подивись, дружимі, що це таке. А бачу ж, що нічого нема. Оце як налякалася я. Відчинила двері, вітер як дмухне, аж засвистів. Вона випустила двері з рук. Куди ти? – спитав Павло. Не ходи. Я хотіла до відничка у сіни, води внести у хату. Я сам тобі внесу. Не ходи. Вийшов у сіни з кухликом. Кинувся до дверей сінешніх, розчинив, виглядає, а йому просто два камені, один по-другому, летять. Один камінь повз голову дзвизнув, а один у праве плече дав. Він аж застогнав від болю. «Варко! Варко!» – кличе стиха. Ніхто не обізвався, побігла щось вулицею. Він уніс води Галі і бере шапку. «Куди си ти, Павло?» – пита Галя. «Треба мені!» – і пішов хутко. Зосталася Галя сама. Сіла вона шити. Шила та думала собі про тихому смутку. Відчиняла із часу до часу віконце, видивлялася, прислухала – нічого не видко, нічого не чуть, крім вітру бушуючого. Розділ восьмий Нас догнал Павло дівчину коло двору вже панського. «Варко, тривай, завжди!» – ледве промовляє вже – «Дух у бігу однявсь», – схопив її обіруч. «А що?» – вигукнула дівчина. «Одужала? Нащо ж ти дурив мене? Заводив. Чому не прийшов до мене? Не сказав мені? Я дні й ночі спожидала, я гинула, пропадала, а ти коло неї упадав там. Чому ж не говориш до мене? Промов, заговори». «Видужала», – откаже їй. «Все я знаю. А скажи, що робити мені?» Скажи та навчи. Ти мене з розуму звів. Тепер навчи, як бути мені. Я сама не знаю. Я собі смерті хочу. Підожди, дівчино, надумаємо. Думати? Се ти думатимеш, коли в мене серце тліє. Я вже думала днями й ночами. Чи знаєш ти, що я переплакала? Мені було жалко її. Було мені страшно. Я сумувала сумом об'їй. От і виплакала, що одужала втіха моя. «Були й мої дні, були й мої ночі», – промовив Павло. Вона як впала коло його. «Павло, коханий мій», – говорить. «Чи знаєш ти, як я побачила вас удвох, як я побачила, що вона до тебе всміхалася, я б тоді обох вас вбила, якби примогла? Я тут поспитати боюся, дожидаю, тебе нема, я прибігла під віконце, чи не дознаюся?» Думала, що вже трунай, охрести. Жаль мені, острах мені. Коли ж бачу, у купі. Я тебе хотіла забити на смерть. Оце ж я тепер біля тебе, коханий. Та здається мені, що я біля свого ворога першого. Я колись тебе зненавиджу. Смерті забажаю тобі. Забий ти її. Нехай мре. Я за що гину. Я щаслива буду з тобою. Забий її. Розділ дев'ятий Пізно вернувся Павло додому. Галя його дожидала, сиділа, шила. «Як же ти спізнився?» – промовляє до його. «Я вже думала, думала, дожидала». Усе ж той такий голосочок ласкавенький, і ті віченькі любиві, тихі. Його серце мстиво якось трепхнулося у грудях, як до ворога лихого. Нащо мене дожидати було?» – зговорив гнівно. Чом же не спала? І не дрімалося мені. Оце шила. Та як же мені було тебе не зіждати? Чи заходив куди? Спитала. Не сказав. Попросила вечеряти. Не схотів. Ходив по хаті, наче чого шукав. Далі сів у столу. Білий сидів, а очі горіли. Дивився на Галю пильно. Чого так у мене вдивляєшся, серце? Спитала його Любенько. Він устав, немов острахнувся, щоб вона до його не зближалася. «Що шиєш?» – каже –